היפופוטאנט! ערב טוב, כאן החדשות. ילדי מילניום זה הכינוי לילדים שייוולדו בדיוק בלילה של הראשון לראשון לראשון בשנת אלפיים בדיוק. רבים מהזוגות בארץ ובעולם מנסים לגרום לילדם להיוולד בדיוק בתאריך זה. ולכן הם דואגים לקיים את יחסיהם האינטימיים כבר בימים אלו. אך לא רק ילדים, לאחרונה שמענו על הכוונה ליצור גמלי מילניום. כרנפי מילניום, תמסכי מילניום. כבש מצוי וכבשה מצויה שהרצו להוניד את ילדיהם בראשון לראשון אלפיים. יצטרכו לעבוד קשה ב-30 ליוני 1999. כשכבש המרינו יתחיל בעבודה יומיים אחר כך, שזה יום לפני הברדלס וחודשיים אחרי הטיגריס ההודי. ומי יצטרך ב-30 לאוגוסט? האוגר הסורי, הטווס הסיני ואפילו חמור היאנקינטון שמתרבה בשלשות כמובן. הפילים התחילו לחגוג כבר בנובמבר 98, אז למי שהתעורר רק עכשיו, מאוחר מדי עם הטפיל. אך אם אתה לטעת החופים, לך לישון וקום רענן בראשון לדצמבר, עם זקפת בוקר ולעבודה. מי שאיחר את התאריך שלו ורוצה ללדת את בנו רטרואקטיבית, כמו כמה פילים שאני מכיר, ולווייתן אחד, צריך להתקשר לטלמסר ו/או למלא את הטפסים המתאימים במשרד הבריאות שברחוב הארבעה. רחוב ההרוואה, משחק מילים קטן, יופי, ניצחתי במשחק. וזה סוף החדשה. היפופוטם! דברים נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של לא היפופוטם,